Első tájrúna. Fölveri titkos zengés, rejtelmes szárnykerengés a falak álmait. Meghit csöndes szobán átsuhan egy régi ábránd. Kint és bent holdvakít. Ottó manninen holdfény. Rózsa Endre fordítása. A hegyekben későn olvad el a hó 2018 tavaszán, még március közepén is hóvihardul egész közép-európában. Amikor aztán olvadni kezd, jó ideig járhatatlanul sarasak, csúszósak a hegyi utak. A grál völgyet elő erdőkben épp ezért nem jár ember. Csak szarvasok ütögetik le az elérhető ágvégekről a havat. Hát, ha találnak már ehető ügyeket, és túrják fel az olvadó földet kövér lárvák és gyökerek után kutatva. Az ég vakítóan kék. Nagy, fekete hollóköröz, majd letelepszik egy különös formájú szikla képződményre a hegyoldalban. A szikla, mintha az élén állna, alul egészen elkoptatta az idő, felül széles, mohos. Áll mellette egy vastag, odvas bükfa, átlátni a törzsén, olyan, mintha egy hatalmas varró tűt szúrtak volna le a hegypárnájába. Egy tájtemplomba lépne itt az ember, ha lenne itt most ember. Ez a földre vetülő halak-csillagkép egyik fontos tájtemploma. Amikor majd eljön ide pár ember, megéreznek valami különös lüktetést, fényt, energiát, mely épp azt jelzi, hogy egy morzsa átjutott abból az üzenetből, melyet az ősidők beavató mesterei itt írtak a tájba. A föld sorsát meghatározó rúnasor egyik darabja ez. Egy égi rúna, mely szemmel nem kiolvasható, csak akkor mutatja meg magát, ha ül egy idegen valaki. Elcsöndesedik, és befelé figyel. Úgy van ezzel is, mint minden idegen nyelvel. Idő kell, hogy összeálljon a kép, és benne kell maradni a tanító erőtérben egy ideig. Egyszer egy ember elmesélt egy magyar népmesét egy konferencián. Magyarul adta elő angoloknak, amerikaiaknak, németeknek, olaszoknak tolmácsolás nélkül. És csodák csodájára, Megértették a mesét. Nem a szavakat, hanem a lényeget, az üzenetét, mely érzelmeket kavar fel és megindít, valami megtörténik a szívben ott belül. Valahogy épp így van ez a tájtemplomokban kódolt égi rúnákkal is. A holló jelez, segít tartani a fókuszt, mert ez itt a tűfok különösen fontos. Ez a tájtemplom a halak csillagkép, út felé néző ágának belépő csillagkapuja. Az égen, amikor Jézus született, a tavaszpont épp a halak ezen ágán helyezkedett el. Erőteljes konstelláció. A földnek ezen a vidékén a tűfok hordozza ennek energiáját, lényegét. Az energia lehetőséget jelent, lehetőséget a változásra, bennünk és körülöttünk. A holló jelez. A hétszintű beavatás első szintjének a jele a holló. Ő a hírvivő, üzeneteket hoz és visz a földi és a szellemvilág között. A holló most szányra kap, bükkösök és fenyvesek felett szárnyal. A hegyoldal még kopár és hófoltos, a napsütésben réz és arany. Talán egy nap kell még, de lehet, hogy már csak pár óra, talán épp a hold kell még, hogy a szunnyadó élet árja végig a dombhátakon és völgyeken, kirobbanó aranyzölddel simítva el a télemlékeit. A kitelt hold már ott az égen, pedig még a nap a táj. halványkorong az ég alján, fehér szellemkorong, ősi gong. A holló leereszkedik egy vaskos, öreg, sokágú tölgyre. Ez már nem a halak csillagképrésze, mások itt az energiák. Boszorkányok köre ez, és ahol a holló ül, az az anyafa. Tört bazalt halma a föld, élesek a kövek, ásítanak a rések. Hideget suttognak, marasztalnak, ősi körtáncok helye. Nem minden hely való az embernek, ez itt épp nem, van, amit nem jó bolygatni. Ezt még nem mindenki érti, de majd megtanulja. Fájni fog, itt vágnak a kövek. Itt halál van, itt élet van. Innen sikoltanak ki a szelek, melyek lecsípik össze a leveleket a fákról. De innen indul szerteszét a meleg fovallat is, talán épp majd ma este, melyet az aranyzöld élet követ. A holló vár az anyafán, Várja, hogy felragyogjon teljes fénynyel a hold.